Në mësimin e funit, kemi folë për e, metodat të cilat i kanë përdor kërë i shitet për pengimin e davës për nga merit sallallahu aleyhi wasallem. A dhe përmendëm një numër të matë të metodave dhe një numër të matë të rasteve që i kanë, përmend, që i kanë përdor, i kanë shfridzu kërë i shitet e, për ta pengu përparimin e islamit për ta penguar përhapjen e thirrjes e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Përmendëm se ata një herë në fillim kanë fillu me e, përpjekje për të ndikutë te Abu Talibi. Do thotë kanë kërkuar një herë janë mundu, do thotë të ndikojnë te Abu Talibi që Abu Talibi të largohet prej mbrojtjes që ja ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam por kët aspekt nuk kam pas sukses. Pastaj kur ju ka dështuar ajo metodë, kanë janë kanë tentuar dhe janë përpjekë me eh, metodë tjetër. Eh, ë të kanë çën, domethënë, janë mundu ta mastrojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për të lëshu penj, duke i ofru mundësi të ndryshme për pasuri, për e, pushtet kështu merad. e kështu më radhë. Pastaj, as kjo metodë nuk ka pas sukses, atëherë janë drejtu metodës poshtrimit, për qeshjes, shpifjeve të ndryshme ndaj për nga meri sallallahu a.sallam. Pra, të më thënë njëherë, metoda e shpifjeve edhe nëngjitjeve të akuzave të ndryshme e, për pengamerin sallallahu, nëmselim, dhe dawen e ti, pas taj me metodën për e përqeshjes në nëshmimit, qeshjes e kështu me radhë. <coughs> gjithashtu një prej metodave që ka kanë përdorë është që kur e, ka fol pengamerin sallallahu, nëmselim, ose sahabët kur kanë recitu kuran, që ka kanë ba? Kanë ba o zhurm, dhe më thanë që përveçan bërtit që mos dëgjohet Kurani. Pastaj një prej metodave që ka kanë përdorur, që kanë e kanë sfiduar në një në një, një far mënyrë pejgamberin sallallahu alejhi vesallam, që e kanë sfiduar që të sjellë argumente dhe mrekulli, mucize. Do të thënë kanë kërkuar mucize të ndryshme. Dhe janë mundu me me metoda të ndryshme, pra si tham, janë mundu Janë përpjek shumë që ta mashtrojnë në një farë mënyrë për nga merin sallallahu anem sallem Që të fitojnë të ajë një farë kompromisi dhe të të kandasht që nuk e dija e përmendëm edhe këtë rast Në më thënë që i kanë thënë se dhe të adhurojmë në Allahun ose të adhuruar në tënd një vit Ose një mujë, ose një ditë në më thënë si pas transmitime dhe edhe një ditë ti i, i do të i adurosh ta dhuroariton. Pra një ditë ne adurojmë ta të dhurorin tënd, një ditë ti i aduron ta dhuroriton, ose siç është në transmetime të tjera për e, një vit. Mirpo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka lësur pej edhe nuk ka ndrysuar as asnjë gjë, do të thënë asnjësend prej asnjë fjalë, as një parim prej fyrjes të ti të bekuar dhe ata kanë vazhdu me sharje në Kuranit me fyrje në Kuranit me fyrje në ati që e ka zbrit Kuranin me fyrje në ati që e ka sjel Kuranin dhe më thënë për nga meri sallallahu aleyhi vësallem edhe nja prej metodave gjithashtu që e përmendëm ka qenë metoda e nzitjes dhe më thënë me duke nëzit me stimulime në ndryshme dë njësë, si, si i thojnë këndasht të stimulojnë që të largohet prej firjesë të ti sallallahu aleyhme sallem duke i ofru e, si, si që i thojnë sot duke në stimulime në ndryshme me pare, me pushtet, me pozit e, e kanë dërgu u të bëjbën rëbian që të nëzisë e për nga merin sallallahu aleyhme sallem si që e vaj për mendë me hadithin i ka thënë o Muhammed ose o Beauty of Light tim, domethënë se ka qenë prej fisit të tij. Ka thënë se do një grua, nëse domethënë nëse e ke këtë thirrje për për të fituar gra, ne do t'ia japim gruan më të bukur ose gruan më të mirë. Nëse do pasuri do ta mbledhim, do të mbledhim për prej të gjithë pasuri. ë edhe do të bëjmë ty më të pasurin në më ke. Nëse do pozit, atëherë do të bëjmë ty ë do të thënë më ma, autoritetin më të madh që mos marrim asnjë vendim pa të pyetur ty edhe pa të konsultuar ty. ë Nëse do pushtet, atëherë do të bëjmë ty drejt edhe do të thënë vetëm lëre kit teorie, mos nai mos na pengoprë i ta pengo dhuruar veton e kan kanë thonë, nëse është ky që të vjen nëse të pengon dhe më thënë, nëse shetan, pra, dxin, që ky, do i dhe të thonë nëse është shejtan pra xhin që të vjen këy do të sjellim mjekët edhe rukjet më të fortë këtu më radhë që të të të të bajnë rukjet pra nëse nuk mund të stimulargu vetë pra e ka pas për qëllim ardhjën e Xhibrilit alayhi salatu vesselam që ata e kanë quajtur me në këtë mënyrë e dhe kan thonë se ne do t'ia japim gjithë pasurinë që të shërohesh Në kështu me radhë, vetëm lërgohu për e kësaj që je duke thyrë. Edhe për nga meri sallallahu ane më sëllem e ka të gju deri në fund, të më thënë nuk e ka ndërprej me ndërhyjë në fjalë, edhe kjo gjithashtu ka qenë prej moralit edhe siljes për nga meri sallallahu ane më sëllem se nuk e ka ndërprej e askën duke folë deri sa ka mbaru me atë që ka dashtë. Edhe bile në këtë transmitim edhe thuhet se ma në fundi ka thonë mbarove, أتريك أثن من جمعة أولا كثن بسم الله الرحمن الرحيم أتريك أثن من ذلك سورة فصلة حميم تنزيل من الرحمن الرحيم داري ساكم ريت عيتي فإن أعرضو فقل أنذرتكم ساعقات مثل ساعقات عادم و ثمود فرانس أتاك ثين شبين فرأش برفيلي كذيرية أش برفيلي كورانين أتريك أثن من بار ذلك أتريك أثن من ذلك أتريك أثن من ذلك një dënim ose ose bubullim ose vdetim sigur dënimi i popullit ad dhe popullit themund kur, kur kam rit deri te ky ajet a jet i 13 i surës fusilet pra transmetim thuhet se utbay ibn rabi'a ka fillu do që largu domethënë mbrapa duke hecë mrapa edhe duke vrapu si dhe duke u mbrojt me duart e tij sikur sikur me jard dhe rufet, do të thonë në atë mënyrë është larguaj dhe është mbrojt sikur mi pasaport duke jard rufet ndryshme për ta arrit. Edhe është kthy në shtëpi të vet edhe thuhet se nuk ka dalë për shtëpi më, nuk ka dalë nuk ka dast me dal prej shpije dhe nuk ka dasht me fol me askand e, atëher mas një kohë janë mledh kurejshet dhe i kanë kanë thanë me zveti pa utbe është në byllë në shpine vetë edhe nuk del edhe kanë thanë ka thanë e bugjehli e kështu më radhë dhe disa prej Paris së kurejshve kanë thanë të shkojmë t'i flasim edhe kanë thanë që utbe i bën Utbea kan thon, e ndroj fejn Si që kanë thonë në të kohë Sabë e Si ju kanë thonë sahabëve Sabi e Dhe, thon, Sigur sot që ka thonë Kanë pru fejt rej Kanë ryshu fejn Edhe kër janë bledh Kër e shqitët me zveti Ka thonë e budzhehli për shengu Mendoj se Utbea e kalon fejn tonë E ka marë fejn e Muhamedit I ka pëllqyj Fjala e Muhamedit tek shumë radh. Ëh. Na tjerjam ledh edhe kanë skuqte spija e Utbes, edhe kanë dashmi fol atij. I kam thonë në Utbe kemi ardhur vetë pse e kemi pasë ti që skuq në fenë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kemi pasë të ka pëlqyer çështja e tij ose fjala e tij. Edhe kan thanë se ke do një nevojtë ti për pasurinë, do të mbledhin pasuri për ty. Ë aksat mjafton të largohesh prej Muhamedit. Domethënë kështu i kan thanë Uthbes ata. Edhe për neve nuk duken këto sikur fjalë të panjohura. Vazdojnë deri në kohën e sotshme me të njëtë atakuza dhe me të njëtë metoda të i përdorin ata që duhen të pëngojnë rrugën e pëngamerit sallallahu aleyhi vësallem Kur utpja e ka të gju këtë fjal është hidhru edhe është betu në Allahun se nuk, nuk do t'i flase asë një herë Muhamedit sallallahu aleyhi vësallem edhe i ka tha në buzhehlit edhe tjerve që kanë qenë aty thot ju edini se un jam mes një prej më pasurive ose më pasunikve ose më pasuniku në mesin e kurejshve por unë skova te ai edhe ja ka tregu tregimin se i ofrova stok stok sto i fars bra i ofrova pasurivo i ofrova positi i ofrova pustet ose mbëtrri i ofrova gruan gruan më të mirë që t'i ja japi me këtë merat Edhe pastaj thot Kursai më më tha disa fjalë, më përgjigj, do thot me disa fjalë që ka thon këy wallahi nuk është magji, as nuk është poezi, dash nuk është fall. Domethënë nuk janë fjalë të fallzorve as të magjestarve as poetëve. Edhe për pra, çdo fjalë utbe ibn Rabi'a, ja ka thon Ebu Gjahlit edhe atyre Paris të Kurejshve. Atëheri ka të regu se çka i ka thanë për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam, edhe aji ja ka ledzua të ajete që ja ka ledzua ti për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam, edhe dërit e ajeti ku ka thanë këta jetë pra që përmendëm, fejnë e aradu nësa ta jakëthejnë shpinën Kuranit, fejnë e ndërtu këmë saikët e mithle saikët i adimu e thëmudë, pra thuaj, unë ju paralemrova për vetë timën ose rufetë, sikur rufetë e adit dhe themudit. Edhe thotë, u të pëjbën rëbija, unë, javura e, dorën në gojë. Në thotë, se në transmitim thuajtë se kur kam ripen nga meri se lë dorën se më këta jetë, ja kam shëllë gojën me dorë, u të pëjbën rëbija, se në nuk e, ka dashtë ma shumë të dëgjoje. Edhe thotë, në shëtë tuhur rahim e një kuf dhe thot jë, jështë përbetu në farefisni se kete kanë përdor kërë i shitët dhe më thonë fare, farefisni në kanë quit si shumë të shenë të dhe janë në betu edhe thot e përbetova me farefisni që të heshte mos këlasë e ma edhe thot kërë utbja ju ka tha natyre ju e dini se kur Muhamedi thot diçka nuk rrenë Nuk gjenjen, dhe më thanat, që ka e thot, ajo është e vërtet. Pra nda e thot, unë kanë frikë se juve do t'juvi dënimin. Dhe më thanë se, kër e shqytut në realitet, e kanë ditë se atë që e thot për nga meri sallallahu alim sallam, është e vërtet, edhe saj nuk gjenjen në asëgjë që thot, kështu që <coughs> e kanë ditë se islami është fe e vërtet, mirë po, e kanë më hu prej mendje madhësisë dhe kanë, e kanë <coughs> do thët eh, hasedit, urejtjes dhe gjelëzis që e kanë pas në daj pëngamerit sallallahu aleyhi vësallem do thëtë eh, përmendim pak ma von rastin që kanë dodh mes Ebu Gjahlit dhe Mughi Raibën Shubes radhiallahu anhu Atë, do thëtë eh, edhe këj rast gjithashtu vërtetan se kure ishqitët e kanë ditë se ajo që thot pëngamerit sallallahu aleyhi vësallem është të vërtetë, sëpse aja së njëherë nuk ka gënjy, edhe gjithmonë atë që e ka thënë ka bërë, por edhe ato që ka para lajmëru, se do të bëhen, gjithashtu kanë ndodhur. Në ato që kanë ndodhur në atë kohë, të tjera që ka para lajmëru për më vonë, gjithashtu disa prej atyre kanë ndodhur, disa kanë bërë të ndodhin më vonë. Pra me këtë fjalë ka dashur të thonë Uthbe ibn Rabia se ju e dini se ajo është i dërguar edhe profet i Allahut, të cilin e ka dërguar Allahu, edhe edini se ai nëse i lutet Zotit, uh, Allahu do t'i përgjigjet. Prandaj ka thënë se kam frikë se mos ju ë uh, mos ju zbresë dënimi ju. ë uh, Foqt uh, Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu fot e pa dita e parë kur e kam njoft pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është kur isha duke ecë me Abu Jahl ibn Hisamin në një prej rrugëve të Mekës eda atherë takuë të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha Abu Jahlit ya Abul Hakam madje do thotë deri në at kohë kan quhet Abul Hakam Abu Jahlin çu do thotë Pra hakem, du më thëmë në gjyku e si drejtë dhe që ka urtësie, kështu me ratë. Kurse ma vonë për nga meri sallallahu alim sallam i e ka ndru këtë e mërë edhe e ka qujtë e bu gjahlë, du më thëmë po së du e si një rancës. I ka thëmë për nga meri sallallahu alim sallam ja e bel hakem halum me ilallahi wa ila rasulihi edhu ke ilallahu. Du më thëmë për tëftoj te të allahu. Hadë pra pasoi akt që e ka zbrit Allahu edhe pasojë të dërguarin e tij sallallahu alei ve sellem kurse Abu Xahli ja, i ka thënë ja Muhammed eh o Muhammed i ka thënë a do të ndalesh së shari zotat e tu ose të adhuruarit të ton do të thonë nëse nëse un dësmoj për dëshminë e islamit se ti je i dërguari i Allahut atë do të A do të ndalësh, du më thënë se Shari ose ofenduarit të adhuruarit ton se, E dini i prapën Ameri Sallonë, se më nuk i ka shah Ose nuk i ka ofendu të adhuruarit A tyne, po Vete më ka thanë se këta nuk duhet Të adhuruohen, edhe kete kanë qujtë ata Ofendime dhe Shari Se thotë, nëse do ti Që ne të dëshmojmë Se ti e ke Plocu transmitimin pa nëse do në të jemi dëshmitar për Allahet, se ti e ke thanat që, që e qene obligum, ne do të abajmë, se ti me të vërtejtë ke tholë mjaftë, do tëtë. Dhe ka thanë pasha Allahun, nëse kisha ditë se ajo që thu ati është e vërtejtë, do të kisha pasu. Nëthë të ti ka thanë e Buqehli në këtë mënyrë, kur përë nga meri se Allahun se me kaftu, për të ku të dishë cilën herë, I ka thënë Ebu Gjehli, pra është betu në Zotin se nëse e kisha ditë se kjo që thua ti është e vërtet, unë dhe të kisha pasu, për e ka thënë se unë nuk besoj që është e vërtet kjo që thua ti. Atëherë, pengamiri sallallahu aleymë sallem, është largu, kurse Ebu Gjehli, një është drejtu mëghiro i bëndë shobës, edhe i ka thënë, wallahi unë e di se ajo që thëtë kjo është e vërtetë. Domtha kjo është dëshmia se edhe Abu Xehli që kanë mohuesi më i madh ose faraoni i këtij umetit i ka thënë i ka thënë Mughiro ibn Shubas radhiyallahu anhu i cili transmeton transmeton këtë ndodhi dhe ai është prej sahabeve, domethënë nuk ka dyshim në transmetimin e tij. Ë i ka thënë pra wallahi unë e di se kjo që thotë ky pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është hak dhe vërtejtë. Edhe që të thotë që e di se është i dërguar i Allahut. Mirë për i ka thanë, kjo nuk, dhe më thanë, që kam pengon që ta pasoj atë, është një qështje. Një qështje ka që më pengon ta pasoj, për nga merin sallallohon e sallem. Thotë sëpse, benu kusaj, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në beno kusajan para arësit e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam familja ku ndahet ka thon ata gjithë njerë me neve kanë pas gara domethën kur e ka kur jamë si më thon kur kemi diskutuar kush më marr atë kush më marr për si për perde në mbulimin e çapës e kanë marrë ata dhe ne ua kemi lëmë domethën aty kanë fituar ata Pastaj dhënjën e ujit për haqit, ata e kanë marë dhe ne uake milan. Pastaj e, atë shtëpinë në duës, që e kanë qëtë daru në duës, dhe më thanë aty ku janë mledh kurejshët të gjithë dhe kanë diskutu për vendimet që ka i kanë marë, edhe atë uake milan atyre. Pastaj e kanë kërku ata flamurin dhe ne uake milan. Dhe më thanë në për luft, të në përkështu, flamurtartë janë konë prej bëni kusajë. E, pastaj ata kanë fillu të jujapin ushqim haqive, edhe kemë fillu edhe ne, deri sa fillum të barazohemi. Dëmë thënë, atëherë familja ose e, pararësit e këti, e bu gjehlit, kanë fillu të vinë në një nivell me Benukësaj, mirë po, thëtë, në atë moment doli se ata kanë një pengamere, nësë kemi pengamere, dë thëtë, nëse ne e pasojme atë, atëherë do t'jemi në prap ma post se bënë kusaj. Dhe të kjo është ajo që e ka pengu e buzhehlin të, të pranojat, që e ka ditë se pengameri sallallahu aleyhi wa sallem është të vërtet, se është i dërguar i Allahut. Se thot, ata thanë në kemi pengamer, kurse në nuk kemi pengamer. Dëmë thanë ata thanë përvejt e se... Ajo nuk është se ata kanë thanë, po dëmë thanë se pengameri sallallahu aleyhi wa sallem ka dalë prej tyre. Për ndaj, ka thani bëm këthiri Rahimahullah Eka transmitu këtë mdoði Ku thot se Ebu Gjahli eka thani këtë fjal Allahu e malkoft Për ndaj, për këta ka të regu Allahu subhanahu wa ta'ala Në ajete të surës Furqan Ku thot, wa ida Ra auke, injet të khidhunaka Illa huzuën e hadhe lëdhiba athallahu rasula pra kur të shohin ata e, ve vetëm talën me ty edhe thojnë aky është aj të cilin e ka dërgu allahu për të dërguar a jetet e surës furkan kthe uni edhe lezojni ato dhe me than e, pra kur eshet janë mundu me këtë metodë se usgjatëm pak me metodën e nxitjes ose stimulimit, si më thonë me këtë gjuhën moderne. Mirë, po kjo s'ka dyshim se nuk ka pas sukses te pengamedi sallallahu alaihi wasallam. Ather ata kanë kaluar në metodën e armiqësisë edhe ndëshkimit. Kan përdor rrahje, dënime të ndryshme Burgosje, e kështu me radhë Dëmë thënë i kanë lënë pa, pa buke, pa ujë Në nënzëtsi, në shkretir Dëmë thënë me format Endryshme të Denimit edhe Me ledoj forma Pra të denimeve të randa dhe nëndëshkimeve të randa E këto nëndëshkime Kur kanë fillu Në dajpe nga merit sallallahu aleyhi unë sellem A kanë fillu duke qenë Butalibi gjallë apo vetëm pasi ka vdeq e Butalibi. Ëh sa i përket sahabeve, disa prej atyre që kanë qenë rrob më përpara ose kanë qenë rrob, do të thënë natkoh kur e kanë pranuar ëh Islamin. Ata menjëherë pasi e kanë pranuar Islamin, e kanë janë përballë me këto dënimet edhe ndëshkimet më të rënda prej kurajshitve sepse ata nuk kanë pas familje, nuk kanë pas kush me i mbrojt. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka pas disa disa sprova, si më thon, disa pengesa dhe shçetësime që ja kanë bërë kurajshitët, por në kohën kur ka qenë Ebu Talibi, kanë qenë më rralla dhe më të vogla. Kurse pas vdekjes së Ebu Talibit kanë filluar <coughs> e masum edhe matranda. Domthon kështu kan thën disa prej dietarëve të sirrës se shtecimi ose ndëshkimi i kurrës ve ndaj pejgamberit sallallahu alejhi wasallam pas vdekjes së Butalibit ka qenë më i ranë dhe më i rand edhe më i madh. Eva tera kan e kan marr guximin masum edhe kan ngrit dor ndaj pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. <të> sepse sa ka qenë Butalibi xhall, ai ka qenë me pozit të madh dhe me respekt, domethënë të madh te kurrësi të tij, kështu që përderisa ai ka qenë në mbrojtje të pejgamberit sallallahu alejhi vesalam, ai nuk e ka marr guximin aq shumë që të të drej, domethënë të, dre të ngrejë dorë ndaj pejgamberit sallallahu alejhi vesalam, po ashtu edhe ajo edhe fakti pse Ebu Talibi ka vazhdu në fejnë të tyre Dëmë thënë ka qenë në kufër Dhe ka qenë në fejnë të tyre Mirë për nga mesi të tyre Kanë brojt për nga merin sëllallahu ane në sëllem Dhe nuk kanë pas mundësi shumë e, e, Tamarin guzimin kunder për nga merin sëllallahu ane në sëllem Kër ka zbrit surja Tëbët jede e bila hëbim vë tëbë Dhe më thonë ku malkohet e bulehebi e dhe gruja ti Ka ardhë dhe gruja e bulehebit E cila e ka pas emnin Ose është qujtë, është e mërtu me emrin El Aura Ose dhe thotë përndryshë e kunjen e ka pas Umo Gjemil e, Dhe thotë e kanë e mërtu ose e kanë qujtë me, me lagapin Aura Kurse kunjen e ka pas Umo Gjemil Emri e Arwa bintu Harb. Ajo ka ardhe ka hi në Mesjidul Haram, domthan në xhaminë që është rreth Qabas. Edhe ka bërtit, ka domthan si i kanë përdor atë britmet grad, edhe ka pasur në dorë një gur me të cilin ka dashë me goditur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka, ka recitun një vargë mu dhemmemen e bejna, u adinehu, kalena, u amrahu, asajna dhe më thënë si që kanë qytë për nga mirin sallallahu me emrin mu dhemmem kanë thënë mu dhemmemin e refuzojmë edhe prej fejsë të ti largohemi edhe urdrat e ti i kundrëfstojmë <clears throat> dhe thëtë ajo gjatë gjithë kohës ka qenë prej brejtë parave ose matë qëquareve matë qëquareve që, ka ndryshme, peng, pengime, që i, i ka përdor sharje të ndryshme edhe pengime, shqecime që i ka përdor kundër pengamerit kundër pengamerit sallallahu aleyhi vësallem mirë po, hidrimi sajë është shtu kure ka të gju se ka zbrit kjo sura edhe si shë thamë, ka hi me këto duke bërtit me këto vargje ka hi në mesgjullë haram edhe aty Afër uh, Higjrit Ka qenë uh, i ullur për nga meri sallallahu alim sallam Me Ebu Bekra Siddi kun radhjallahu anhu Edhe kur e, Ebu Bekri e ka pa atë uh, gruan Thëti ka thamë për nga meri sallallahu alim sallam Kjo për vjen kjo gruja Edhe kam frikë se do të shohë edhe do të dvije të ti Sëpse, si së thama jo ka pas një gurt që shkon në dukshmësi do me ato ta godite pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë inna halan tarani, nuk mundet më të pa, edhe ka lexuar Kur'an, ka ka kërkuar mbrojtje me fjalët e Allahut subhanehu ve teala. ë se Allahu subhanehu ve teala ka thënë Wa idha qara'ta al-Qur'ana ja'alna baynaka wa bayna alladhina la yu'minuna bil-akhirati hijabam mastura. Do thon kurti e lexon Kur'anin, ne mestejë edhe atyre që nuk i besojnë ahiretit, kemi bër perde mbuluese. Do thon se perde të mbuluar. Atëherë kjo grua ka ardhur para <coughs> para e Abubekrit radhiyallahu anhu, edhe nuk e ka pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe pse ka qen ulur bashkë me Ebu Bekrën, radhjallahu anhu. Edhe i ka thonë, o Ebu Bekrë, më kanë të regu se shoku jotë më ka sha. Dhe më thonë, ka thonë disa vargjët. Ajo i thuet arabisht hegjani, dhe më thonë, kur kanë përdor me poezie, kanë sha, di kanë që nuk kanë dashtë. Edhe me këtë shprejhje ka thonë kjo, se shoku jotë ka thurë disa vargjët me të cilat më ka sha muë. Kurse Abu Bakri radhiyallahu anhu ka than la wa rabbi hadha albayt, do thot jo pasha zotin e ksa shtëpie, do të thon çapës, nuk nuk të ka shati, nuk ka shkruajt, do të thon poezi për me çati. <coughs> Ather ajo është kthye dhe është largu. E dhe ka than wallahi Quraishit të të din se unë jam e bija e zotrisës së Quraishve, do të thon unë jam me prejardhje shumë të lartë. Ejo dëmëk se si thuet në surë Vëmraëtuhu Hamalët e lëhatab Dëmë thënë Gruja e bu gjahëlitë Të cila ka partë Dëmë thënë Ashtu e ka kuftu Në kuftimin Jashtëm uh, E bu lehej bitë përë Dëmë thonë, u emë ratuhu ra hemmalet e lëhatab, dëmë thonë, është përqilim se ajo e gruja ati e cila ka shafë shumë edhe ka, e ka ofendu për nga meri sallallahu anësillem, edhe ajo e ka kuptu se me këto fjalë është mundu për nga meri sallallahu anësillem në nëndshmu, se ajo bar është bardë se e drruve. E përndaj ka thonë, kure ishët e din se unë jam e bia e zëtërisë. Dëmë <coughs> Dëthet, kjo sura, si që dini, ka zbrit përderi sa ka qenë gjall e bu lehebi, edhe gruja ti kanë qenë gjall, edhe kanë jetu edhe një kod gjatë shumë, mirë pa ta nuk e kanë pranu islamin. Edhe prandaj edhe kjo të regim, të regon se ajo ka ardhë me gurë, ka dashtë me godit për nga merin sallalloha në i hivësallem, pasi e ka të gjukit sura, mirë pa nuk e ka pa si që e përmendëm. Du më thonë se shqetsimi ose si thonë, pengesat që ja kanë bëmë nga njerit së lëllohën e mësillem Pas vdekjes e butalibit kanë qenë edhe më të më dha Vërtetojnë disa transmitime Si që është transmitunë sahi se një grupë prej kurejshidve Ose paria e kurejshidve i, Janë besatu me zveti edhe janë marrë vesh Te higjrit, du më thonë te ajo dhoma që është pranqabës edhe janë jan betun latin edhe ruzan dhe menatin, edhe kanë thanë nëse shofi Muhammedin, do të ngrijem i kretë bashkë edhe do të avrasin. Dhe me thanë, e kanë pasë përqilim si të, të gjithë bashkërish të ngrijem edhe të avrasin për nga merin sallallahu anem sëllem që të <coughs> shpënda gjakujti mes fisëve të ndryshme. <coughs> edhe kete ka të gju Fatimia radhjallahu anha, dhe ka shku të pengamerit sallallahu aleyhi ve sellem, duke qajt, edhe i ka thonë pengamerit sallallahu aleyhi ve sellem, se këta njerës prej kurejshve duen të të vrasin, janë marvesh me të vrati, edhe nëse të shohin, atër e do të ngrijen të gjithë bashkë edhe do të vrasin. Në atëko, Fatimi radhjallahu anha ka qenë e vogël, dhe më thonë fmi. Atër pengamerit sallallahu aleyhi ve sellem ka thonë, oj, Bi Mësil uj për të mara vdes Edhe ka mar Je ka pru ujin Fatimia radiallahu anha Edhe për nga meri sallallahu me sellem Ka mara vdes edhe ka shku në gjami Ather kër e kan pa Kër e ishitët Kan thonë erdi ky Edhe e, kan dash të ngrihet Të, të ngrihen Dëmë thënë të gjithë Mirë për po, kër kan dash të ngrihen Të gjithë kan ra me Mjekër për toke jo sot kur e, e kam pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kam thonë at vi ky edhe ather domethën shikimin e kanë ul në tokë edhe mjekra ju kanë ra në gjoks domethën e kanë ulëve kokën dhe nuk janë ë nuk kanë pas mundësi të ngrihen domethën të shkojnë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sot se Allahu jau ka ul shikimin edhe kokën që as nuk kanë mundë pas kësa edhe ta, ta shikojnë, dhe më thënë, deri sa ka një pengameri sallallahu aleyhi vësallem, edhe nuk kanë mujtë t'i bojnë në <coughs> diqka. Atëher, pengameri sallallahu aleyhi vësallem, ka marrë një grusht dhe, edhe ju a ka gjujtë atyre, edhe ka thënë shahetil u gju, allahu aleyhi vësallem, që ka dhe më thënë kjo, e, dhe më thënë, ka është lutë për ta që t'ju bulojnë fytyra ato se me këtë kuptim. Edhe do të thënë ja u ka hedhat dhë. Edhe secilit që i ka ra ai dhë është vra në ditën e Bedrit si kafir, siç është siç ka transmetuar Ibn Abasi radhiyallahu anhuma. Do thotë se kanë vazhduar ata të përpiqen për ta për ta stëtuar ose për ta të ngupë pejgamberin sallallahu alejhi wasallam. Mirë po në shumicën e rastëve Allahu ka qenë ajë që e ka mbrojt Për nga merin sallallahu në nësëlem Më thonë se ata deri atar kanë mëndu se Ebu Talib i e mbron për ndrysh e ajë nuk ka mbrojtës Në një rast tjetër që transmitohet Në sahihun e Bukhariu dhe muslimit Me gjithse të Bukhariu më shkurtimisht Thotë se Ebu Gjehli ka arë të paria e kurejshidve Edhe kanë thonë, ju ka thonë në atyne kurejshidve A e, e fut Muhammedi Ftyrën dhe Përderi sa ju jeni aty prezent Dëmë thënë e ka pas për qëllim se e, Si e lejoni që Për nga meri Salallahu alai në selim të falet Aty kur ju e shifni Edhe ka thonë Pashalatin dhe uzan Nëse e shohu në duke u fal këtu Dëmë e këtë në gjami Dëtë të shke, shkelin qaf Edhe dëtë të shkelin dhe tja futi ftyrën edhe ma fellë në dhej. Atëherë ka artë për nga meri sallallahu ane sëllim edhe është afru të qabja dhe ka fillu të falet. Kurse Ebu Gjahili të më thëmë është betu se dhe të të shkele në qafë. Atëherë kër është afru është njësë të më thëmë kërka ranë seshë dhe për nga meri sallallahu ane sëllim është njështë që të shkele si, si që është betu mirë për kërështë ta fru disa hapa atër e ka filu të ike edhe gjithashtu ka ban me durë si kur të umbrojt prej diçka e atër i kanë thonë populli vetë qka ke a i kanë thonë kishte mësmeje dhe Muhammedit një hendek të madh me zjarë edhe im flakët e zjarrit do të shinë më më kaplu mu. Atëherë ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem lidhje me këtë, nëse miste afru edhe pak, do ta kishin marrë me lajket cop cop, thon, do të kishin rrëmby gjymtyr për gjymtyre ose asht pasashti, do të kishin coptu. Ëh, edhe për këtë Për këtë rast kanë zbrit ajetet surës Alak Kalla inë lë insane lejatgha rra e hustagna Inë i la rabbi kërrujja Do më thonë se njeri ju është mos besimtar edhe i te kalon kufit Se më ndonë se është i pa varur edhe i pa nevojshëm do më thonë për Allahun Mirë po të zoti do të këtë se cili Pasta i thotë e rra ejtë allëdhi jenha Abden idha salla Akepa atë që e pengon Robin i cili do të falet Dëmë thamë është përqybime buzhehli Qikada është ta pengoje Për nga merin sallallahu aleyhi wa sallam Duk e u fal Thot e rajte in kane ale lhuda Au amar abit takua Pra që ka me donë nëse aji Kishte qenë udhëzim Ose kishte urdhruar për takua Era ejtejnë këdhebë vë të wella dhoth, E të shka më ndonë nëse Ajë përgjënjë shtronë dhe e këthenë shpinën Pra e buzhehli Alem ja'lem bi anë Allahe jara Pra a nuk e di se Allahu shëgj dhe gja Kalla la illem janë tehi Lë nësfe ambin nasia Dëmë thënë nëse ajë nuk ndaled Do të rëmbehet për baluke Dëmë thënë për flokët e balit Nasia të në këdhebët të në këdhebët të në këdhebët dhe dhe thëtë bali që është gjenjeshtar dhe mëkatar fel jedru në adje, pra leta thrasa i atë ekipin e vetë ose klubin e vetë, sëpse në hadith është përmend që për para se me fillu më falë, për nga meri sallallahu alim sellem dhe thëtë kura i ka të regu se dhe të shkele në qafë Pengameri sallallahu alejhi ve sellemi ka fol me aşpërsi, do të thënë ka ëh si më thënë ka, si ka kërcënuar. Edhe ai ka thënë si më kërcënon ti mua kur secili e di se unë e matë ford, këtu meke, thënë, kam ë grupin më të fortë këtu në Mekë, do të thënë e kam klubin më të fortë. Prandaj thot Allahu faliyedu nadie, le ta le ta thrasë grupin e vet, se nadu zebanie. Do thënë do të thrasim zebanit të pra me lajket e xhehenemit, të cilët janë për dënimin e banorëve të xhehenemit. Ë ka thënë pygmalëi sallallahu alaihi wasallam se nëse i kishte thirr ai, nëse i e kishte thirr grupin e vet, atëherë do të kishin ardh zebanite dënimit, ë edhe do ta kishin marrë çop çop. Do më thënë që është e, në transmetimin e imam Ahmed i to të tjerve. E, <coughs> Gjithashtu në Sahihun e Buhariu transmetohet nga Urbai ibn Zubair se e ka thënë Abdullah ibn Amr ibn Asin radhiyallahu anhuma i ka thon, e, cili rasti, pa, ishtë, thënë cili është rasti ku ti e ke pa Kuraysh, do të them cili është rasti që ti e ke pa ku Kurayshitët e masumti e kanë dënuar se kanë e kanë maltratup pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe e kanë spaq armërcinë e tyre. E Abdullahi radhiyallahu anhu ka thënë isan një herë prezent kur umbledhen paria e kurajsitve në Hijr edhe e përmendën pejgamberin për sallallahu alaihi wasallam dhe than e, se ne shumë kemi duru ndaj këtij ndaj këtij njeriu nuk kemi nuk e kemi duruar as në një herë sigur këtë që po na bën neve budall, do të thënë, po thot se ne nuk dim kur dë, po nai santa dhuruarit ton, po nai përçes Fenton, edhe po nai përçan, po nai përçan mes veti. Do të thënë këto fjalë ndoshta i keni dëgjuar edhe në ditët e sotme. ë edhe kam fillu domethën të flasin për pejgamberin sallallahu alejhi wasallam dhe gjoja se ata e kanë duru shumë, edhe më kanë mbaru durimi, do thotë pra kanë dashur ta dëmtojnë me këtë fjalë pejgamberit pejgamberin sallallahu alejhi wasallam. Ather kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alejhi wasallam dhe kanë filluar ata të flasin edhe jancu për, për ta për ta për të bërë diçka, domethën një lloj ndëshkimi. Ka thonë për nga meri sallallahu në nësillem Ja ma shara kurejsh E ma welledhi nefsu Muhammedin biedihi Le këtë gjitë të kumbi dhebër Dë Dhe thotë o kurejsh Pasha atë në dorën e të cilit është shpirti Muhammedit Un ju ka mardh me therë Dë ja, më thonë ju ka mardh për t'ju therë Kërja ka thonë këtë fjal Edhe pse ata kanë qenë në numër matë madh Edhe në fuqi, e kështu me radhë edhe në pozit Edhe për nga meri sallallahu në në Kërë ja ka thonë në këtë fjallë, shumë kanë diku të ata. Dhe aqë shumë kanë diku sa pas kësa i fjallë është dukë si kur kanë shpez në kokë. Të më thanë janë qëtësu krejtësishtë dhe asë nuk kanë folë, asë nuk kanë levizë. Dhe nuk kanë ditë se si të përgjigjen. Pastaj kanë fillu të thonë ja e belkasim, insarif, rashidën, du më thënë, i kanë thënë e pulkasim, aja është thyrje me kunje, du më thënë thyrje me butësia dhe me dashuri. Pra me dashuri është zakonisht, ata e kanë thënë pifrikës. Edhe kanë thënë këthehu, du më thënë i uvzumë ose i mensur, se ti e i mensur, dhe të këthehu, se ti asë njërë nuk keba i njëranës ose vej pra me i njëranës, E kështu me ratë, i kanë tholë, dhe thotë se ti e shumë i mirë, e kështu mos në aferë, dhe thotë i kanë diku shumë ajo fjallë. Mirë po në ditën e dytë, të nëjstërmen, janë mbledhë prapë, dhe janë habitë, dhe më thonë me zveti, i kanë thonë, shka i ndodhë i djebë, shka u po bje që nuk i banë të asë gjakë të njeriut, edhe si mundi ashtu me ju këthyjë. Ather përderisa kanë qenë duke fol ka ardhur pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem edhe ata ju kanë vërsul me një e, më një herë ë do të thonë ju kanë vërsul shumë veta një njeriu Muhammedit sallallahu alejhi ve sellem edhe, kanë rathu. edhe kanë atia i që thu kështu, e kanë rathsu dhe ve kan thon atij ai çu këtu e këtu do thotë n'ai san ta dhruarit n'ai për ç'shfaqen e kështu me radh kurse pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ju ka thon po unë jam ai që i them këto fjalë edhe e, e, e kanë kap për tesha e kanë tërheq edhe e kanë do të thënë kanë e, thën, e kanë kan dëmtu si më thon kurse Abu Bekri radhiyallahu anhu ka ka hi edhe i ka i ka larguar atë e ka mbrojtë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam Edhe jau ka than Ajetin e ta këtulu në rëgjulen E një kule rabbi Allah Adoni me mitë një njëri Vëtëm pëse thot Zoti im është Allahut Edhe ta të rekan E kan lonë dhe janë jan këthy E thot kjo Abdullah ibn Amr ibn, ibn al-As Radi Allahu an-huma Thot kjo është ajo që e kam dushmu Në që e kam pa Ku kureshët e kanë sulmu Për nga merin sallallahu aleyhi wa sallem E <coughs> Gjithashtu në Sahihun e Buhariut transmetohet nga Ukbay ibn Abi Mu'aid, i cili thotë se domthan ai ka hartë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur ka thënë duke u fal, po do thotë në Sahihun e Buhariut Buhariu transmetohet se Ukbay ibn Abi Mu'aid ka skuqur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke u fal. Penga Mesaj Sallallahu Aleihi dhe Selam, edhe ka marr ai robën e vet, edhe ja ka vën, ja ka vën qafë. Penga Mesaj Sallallahu Aleihi dhe Selam, edhe ka fillu uh, të, do të them të shtrëngoje, si si thuhet, ta ta mbyjte. Atëra ka ardhe Abu Bekr Radiyallahu Anhu, e ka largu kët Ukbe ibn Abi Muaitin, edhe uh, e ka larguat, e ka mbrojt për nga merin sëllallahu alen sëllem edhe e ka thonë këta jetë a doni me vra një njëri vetëm pëse thotë zotinim është allahu dhe thotë këto janë dy transmitimet kësaj një njërjë disa prejnë këtyrën do dhive shka i tham janë përpjekje të kurejshidve shka këndasht përshonë me vra ose me rejt për nga merin sëllallahu alen sëllem ku Allahu e ka mbrojt që nuk kanë pas mundësi ose duke pa do një e, mujizë, ose duke sigur në atë rastin e gruas të Bulehebit, që nuk e ka pa për nga merin sallallahu aleyhi vësallem kurse në rastet tjera e, sigur kju i funit edhe në rastet tjera të shunta ka ku e kanë dëmtu edhe e kanë shqetsu për nga merin sallallahu aleyhi vësallem si që është gjithashtu edhe rasti që transmitohet në dy sahijet Bukhariut dhe Muslimit nga Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu i cili thot se një, një ditë kur ishte duke u fal pejgamberit sallallahu alejhi wasallam te Çabia kurse Abu Zehri dhe shokët e tij ishin ulur aty afër e vë thot se një ditë më herët ishte therr një deve te një familje atyre Abu Zehri ju ka thon aty në tirve dini se filan familja ka therr një deve Edhe ka thon cili prej ju do të scohet, ti marrë zort e devës, edhe palc atë plantin, citon si me të devës, edhe t'ia hedhim në shpinën Muhamedit kur bjerën sejdë, sallallahu alaihi wasallam. Atëherë sot është ngrit njëri prej më të postërvë të popullit, pati i popullit, Fath Abdul Hasudi radiallahu anhu, e, edhe gjithashtu përmendet në transmetimin tjetër se është Uqbe ibn Abi Muajid. Edhe Ka'shqi ka, ka marrë zortë e asaj devës dhe kur ka rënë seç dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ia ja ka vënë mbi supe. Ather kanë filluar ata kurajsitët të qeshin edhe të luhatën, do të thënë prej qeshjes të madhe edhe e kanë e kanë prejk një një tjetërin e ka e, dhe me këshikoje ketë për nga merin sallallahu a.sallam kurse Abdullaj bin Mesudi radhjallahu anhu thot si kur të kisha pas fuqi dhe të kisha shkut ja kisha hek dhe më thonë ato, thon, ato papastërti për nga merin sallallahu a.sallam dhe thot Abdullaj bin Mesudi ka qenë i dopte dhe me trup po edhe nuk ka pas familje të fuqishme pra ndaj thot se si kur të kisha pas fuqi në trup ose me pas fas familje që do të, do të më kishtë e mbrojt do të kisha shku dhe të ja kisha heq ato zorte e deves pengamerit sëllë së allahën në sëmë që për në dryshtë e kanë qenë ka qenë e devja therur një dit maherët edhe djetë që në të nëzëtësit me kësë sigurisht kanë pasë edhe flicira edhe ere kështu me radhë dhe pengamerit sëllë së allahën në sëllëm kanë ejtë në sejtë dhe nuk e kanë gretë kokën por derisa i ka pas ato në shtëpinë. Ather një njerë i ka skuqë Fatimeja radhiyallahu anha, edhe ajo gjithashtu në atë kohë ka qenë fëmi, edhe i ka tregu Fatimes radhiyallahu anha, edhe ajo ka ardhur dhe ja ka heq ato zorrte e asaj devës. Pastaj është kthy ka kur ata kurishit që kanë qenë ulur aty, edhe ka filluar t'ju tisha edhe t'ju bërtase atyre. Kurse për nga meri sallallahu në sëllum, kër e kanë baru namazin, e, ka fillu me bëdua, edhe e kanë gritë zanin, dhe më thënë që të dëgjohet. Edhe thuet në transmitim se kanë qenë shtatë vejta, ata që e kanë bë këtë, këtë ndodhi. Ka thënë për nga meri sallallahu në sëllum, Allahumme alejke bihim, dhe më thënë Allah, ti meru me ata. Ka thënë Allahumme alejke bi e bijah, li ben hisham, pra alla timeru me ebu xah liben hisam utbe ibn rabi'a saybe ibn rabi'a alwalid ibn utba umayye ibn khalif uqbay ibn abi muaid num funata i ka permend ne doa edhe thata abdullah ibn masudi radhiyallahu anhu se te gjith ata cka i permendi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me emër i pas te vrar në luftën e bedrit edhe të gjithë këta i kanë marë dhe i kanë hedhë në pusë, në bunarin e bedrit. Dëmë thënë ata kundër të cilve është lutë për nga meri sallallahu a.sallem, i ka pashtru Allahu pas një kohë e të shkurt. <clears throat> Gjithashtu ka në disa transmitime se e kanë rrej ose e kanë godit me diska për nga merin sallallahu në sëllem, se që prej godit jes i ka rjedh gjak disa thojt se është lag du mu thamë prej e, gjakut si që nga smetohet në musmedin e ima muhmedit dhe në libra tjër edhe nga të rastikard dhe gjibrili aleyhis salatu vësselam, pasi e kanë e kanë ra për nga merin sallallahu në sëllem, edhe është gjakos edhe janë lag teshat edhe mikra prej Gjakut, edhe kartë Gjibrili a.s. i ka thonë, men feale bike hadha, dhe më thonë, ku s'ta boni ketë, o Muhammed? Për nga meri sallallahu nësërmi ka kë thonë, këta filoni-filoni, dhe më thonë, i është të në ku Gjibrili të a.s. Atëherë Gjibrili i ka thonë, ado të të tregoj një argument, ose një mrekulli, edhe për nga meri sallallahu nësëllim ka thonë, po, Atërë i ka thonë shikoja atë dru, du më thonë ka qenë një pejma ty në lërgësi, i ka thonë thire atë drunin vjetë të vjetë e ti, edhe pengamerit se me ka thirë, dhe druri ka ardhë, derisa ka qenë dru për para pengamerit se lëllohen sëllëm. Atërë i ka thonë Gjibrili alësëllam, thuj të kthehet në vend, dhe pengamerit se lëllohen sëm i ka thonë, edhe druni është këthy atje ku ka qenë. Atërë ka thanë për nga meri sallallahu a.sallam hasbi në më thanë në mjaftanë këj argument thot, në rastet shumëta ka pasë ku për nga meri sallallahu a.sallam prej shqecimeve të mushrikve është brengosë është mërzitë është piklu edhe ka ardhë Gjibrili a.sallam ose me shpalli ose me argumentet këtila që i ka të regu edhe e ka e ka ngushtullu do të thonë ja ka largu brengat edhe pikllimin e prandaj ka thon Peygamberi sallallahu alaihi wasallam siç e transmeton Anas ibn Malik radhiyallahu anhu në hadithin në musnedin e Imam Ahmedit laqad udhitu fillahi azza wajalla wama yudha ahad ka thon pra jam shtecu ose erhamukum Dë thëtë jam shqetsu në rrugën e Allahut Aqësa nuk është shqetsu kush Dë më thënë Fjalla edha Gjuan Arabe i, i përfshin të gjitha lojet e shqetsimit Qoft me goditje ose me fjallë ose, ose tjera Edhe ka thënë U khiftu fillahi wa ma ju khafu ahad Dë më thënë jam friksu në rrugën e Allahut Aqësa as kusht tjetër nuk friksohet E, e kështu me radhë, dëmë thanë Këto janë disa fjallë që ja ka thanë Aishës Radio Allahu Anha Ka thanë pengamiri sallallahu anën selim se Ka në kalu Dëthët Kod gjatë ku unë edhe Bilalis Kemi pas as një loj ushqimi Ta hamë Ose nuk në kam betë Në trupë, dëmë thanë, misë që mundet me hangër Dikus prej kafshëve ose ose të ngjashme. Gjithashtu përveç pejgamberit për sallallahu alaihi wasallam, këto shçetësimet edhe ndryshimet kanë qenë shumë të ndaj sahabëve. Tham e, në fillim ata që kanë qenë rrobër ose kanë qenë të varfër ose të dobët, kanë qenë, kanë qenë më shumë të ndëskuar, edhe më shumë e, kanë pas më shumë pengesa dhe shçetësime prej kuraysëve transmetohet nga Saidi ibn Zubair se e ka pyet Abdullah ibn Abbasin radiyallahu anhuma a e ka pyet a ai kanë dënu kurësit sahabët në atë mënyrë që ata kanë qenë të arsyetuar të thojnë kufër do të thonë a ka pas dënime ta fillla ndaj sahabeve ku ata kanë qenë të arsyetuar edhe nëse kishin bë kufër edhe ka thonë Abdullaj Bënabasi po, më thonë kanë pasë dënime edhe maltretime të atila që kanë pasë drejtë edhe me bëhë kufrë, si që ka thonë Allahu Subhanahu wa Ta'ala illa men u krihe dhe kalbu humut me innum bil iman, më thonë përveç ati që është i detyruar, kurse zemrën e ka plotë ose zemrën e ka të qetsuar me iman ka thonë Abdullaj Bënabasi aqë shumë e kanë rradi, kanë, radi, kanë edhe atë që me kanë lanë të uritur edhe pa uj e, sa që nuk ka pas mundësi të ri ullur du më thënë jo ja që s'ka pas mundësi që e të nëkam <coughs> për nuk ka pas mundësi të ri ullur prej goditjes shumët edhe prej kohës gjatë që s'ka hangër kur gjohë dhe s'ka pi as, e, as një <coughs> du më thënë nuk ka pi as gjatë pas taj thëtë kë, kan rrit deri në pozitë tatill saqë jes përgjigjë në çdo gjë që kanë kërkuar ata për i fitness, domethënë për cirku të ose kufrit. Do thotë ata ja kanë ata as nuk kanë mund të flasin sahabët <coughs> radhiyallahu anhum. Ëh por musrikt u kanë përmend, a, a janë këta ta adhuruarit tonë ta adhuruar tu tu me ta adhuruarit e tu. Edhe ata vetëm kanë bë me shenjë se po, ose kanë thonë po, edhe ose i kanë thonë a janë lati edhe uza të adhuruarit tuaj, ata kanë thonë po, dhe më thonë prej dënimit edhe ndëshkimit e, të madhë. Edhe rasti i Amari Pënjasirit, radiallahu, anë huna gjithashtu është shumë i njohur, dhe për të apostafat ka zbrit kjo ajetë, sepse atë e kanë rra atë shumë dhe prindë ja kanë vra në nëmë, dëmë thënë ja kanë vra në, në sytë ati dëmë thënë e ka pa duke e malë të retu edhe duke e vra pasta edhe atë edhe ati janë kërcnu se dhe ta vrasin ose e, si që është në disa, transmit, në disa transmitime edhe pse janë të dopta po janë që flasin për këtë të regim që ka bazë të fuqishme në transmitime të forta se e kanë e kanë ja kanë sti kokën në ujë, do të thonë e kanë e kanë mbyt për kohë të gjatë, edhe e kanë nxjerr edhe prapë edhe kanë thonë se vazhdon në kët fenë do të vrasim, atëherë e ka kanë at fjalë që e kanë kërkuar ata, do thonë e kanë e kanë detyruar që të betohet në latin edhe uzan, që është kufër, do thonë sikur më, thon, më beto në Jeter kanë përveç Allahut Edhe atëhera i ka shkute Më nga meri sallallahu alen sallam I pëndum edhe me keqardhje Edhe na të rast Ka zbrit Ajeti men këthera billahi Min baadi imanihi Pra kush e mëhon Allahun kush bën kufër pas, pas i ka pas iman Illa men ukrihe Vë kalbuhu mut me innun bil iman Përveç ati Eti li kaqen i cili ka qeni detyruar kurse zemra ne ka pas perplot me iman walakin men sharaha bil kufri sadran e, e ndersai qe ka qe e ka hap zemren per kufr fa alehim ghadabun min allahi wa lahum adhabun adim ata kan hidhrimin allahut ave kan dnim te mad Prandaj ka transmetuar Abdullah ibn Masud radhiyallahu anhu siçis në Musnedin e Imam Ahmedit thot awwalu man adhhara alislam sab'a domethan të parët që e kanë shfaqë islamin janë 7 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pra i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam Abu Bakri Ammar ibn Yasir Nonaati Sumejja Suhaibi Bilali dhe Miqdadi radhiyallahu anhum sa i përket Për nga merit sallallahu aleyhi ve sellem Atë Allahu e kam brojt për mes gjagjajt vetë Ebu Talibit Kurse Ebu Bekrin, radhjallahu anhu Allahu e kam brojt me familjen e ti Gjithashtu edhe Bu Bekri ka pas familjet fuqishme Kurse këtat tjertë që u përmendën këtu Dëmë thënë Ammari bën Jasir Nona e ti Sumeya <coughs> Suhejb Suhejb, suhejb Arrumi, al Bilal al-Habeshi Dhe Mikdadi të gjithë këta nuk kanë pas familje që t'imbroje dikush. Atëherë e thotë mushrikët i kanë marë, i kanë veshë me mburoja të hekur, të hekur ta, edhe i kanë përclua, se i kanë përgjitë, si me thonë, në djelë. Edhe... Se cili prejtyre, i është përgjigjë mushrikëve në atë që e kanë kërku. Në më thonë, prejdenimit madhë, nuk kanë mund të durojnë, deri ai kam thon ato fjal tek kufrit qi kan kërku. Përveç kuptohet Sumejja radhiyallahu anha, te cilën e kan vrar, do të thon në deri në vdekje nuk e ka thën. Edhe ë gjithashtu Bilal al-Habasi radhiyallahu anhu thot sepse ai aty do thot ai nuk i nuk, nuk kanë dije Vlerë për vetën e ti për para festë Allahut thë, Nuk i ka dhënë vlerë vetës së ti për para festë Allahut Edhe gjithashtu më shrikt nuk i ka dhënë vlerë ati Dhe dhëtë ata nuk i ka dhënë pas konsiderat për ta Se nuk ka qenë robë i abisinis dhe më thënë zezak Edhe gjithashtu ai nuk i ka dhënë ma shumë rëndësi vetës së ti Se sa festë Allahut Kështu që aje ka përjetu dënimin më të madhë, edhe ma në funë më shrikt e ka, ja kanë kan bidhë për qafe, edhe e ja kanë dhënë fmive të mekës, edhe me, e, e kanë hejtë në për rrugë të mekës, edhe kanë lujtë me ta, sigur me kafshë, kur sajve të më ka thonë ahad, ahad, dhe thët një, një, radhjallahu anhu. do thotë e kanë dënuar në mënyra më barbare duke lënë në rërën e skretirës mekes në mes ditës edhe duke i vënë duke i vënë domethënë gurt më vënë djoks ekstomarav pra me dënime të mëdha edhe familjen e Jasirit pra Amari ibn Jasir edhe gruën Sumejen te tretë i kanë dënu edhe i kanë maltretu në nëzëtsinë mekës, kurse për nga meri sallallahu anën selim ka kalu për antyre, <coughs> dhe nuk ka pasë fuqi që t'ju ndihmoje, për vetëm ju ka thanë e bëshiru ale jasir, fe inne me uajtë kumë lë gjenne, dhe më thanë për gëzoni ose gëzohuni o familja jasirit se juve ju pretë gjenneti do më thënë siç është transmetuar te Hakimi ky hadith te cilin e ka marrë Hasan Shejhu Al-Albani rahimahullah Prandaj në historinë e Islamit prandaj edhe më tej dihet se shahidi shahidet e parë dëshmorët e parë që ngan rra në rrugën e Allahut janë prej kësaj familje do thotë nona e Amarit Sumeja është e para chikara shahid në rrugën e Allahut. Edhe gjithashtu ma von edhe baba i Amarit Yasirit, do të thotë. Ë, thuhet një transmetim që është i dobët se Ebuxehli e ka do të thotë mështiz e ka shpu në organin e saj gjenital derisa ka vdeq, do të thonë prej as asaj therje. Mirë për po, kjo është transmitim që është mursel Por ata autorët e librave të sirës e përmendin Këtë të të është sumë e përhapur Pra këto maltretimen daj sahabeve kanë vazdu kod gjatë Edhe në mënyra matë më randa dhe matë vëstira Pra këto maltretimen daj sahabeve kanë vazdu kod gjatë Pra këto maltretimen daj sahabeve kanë vazdu kod gjatë sajis sahabet kanarthe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe jan anku siç ka ndodh me habab bin radiallahu anhu that erdha te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam <coughs> kurajste duke net ne hijen e kabes edhe i ka thot kurse ne kishin perjetu sum vështirsi prej musrikve e vao ti thas o i dërguar o i dërguari allahut pse nuk i lutesh Allahut për ne, do të thonë që të na i largojë këtë vështirësi. Ather pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem e drejtuu edhe ju ka skuq fytyra, do të thotë për hidhrimit. Vei ka thon popull që ishin para ju, para jus, të mëdhenoheshin edhe masum, merresin me krehër të hekurt, ju skulej mishi prej estrave. Edhe kjo nuk i lërgon të prej fej së Allahut edhe, e, Si dhe i vihej shara në, në kok Dëmë thëmë që të ndaheshin në dy pjes Por kjo nuk i ndante ose nuk i lërgon të prej fej së Allahut Pas të i ka thonë në pengameri së Allahun e në sellem Sa së Allahut dhe të plëcoj e këtë fej edhe këtë qështje Deri sa Udhëtarit të shkojë prej Sanaz dheri në Hadramaut dhe nuk do t'i friksohet as kujtë përveç Allahut ose në transmitin tjetër ose përveç ujkut për dhe në të verë më thënë vetëm kjo frik do të egzistoje pra do të ketë qëtësi dhe rëhati kur të përhapet dhe të plëtsohet feja Allahut Në e kështu të regojt se këk Khababi radiallahu anhu ka qenë farkatar që ka ba shpata edhe dhe thot edhe armë edhe mjetet tjera prej hekuri edhe thot se ka pas eh, el asibën wail, es sehmi dhe më thonë një prej mushrikve i ka pas borg Khababit për një punë që e ka ba Këtëre Khabbabi ka shku, radhjallahu anhu, dhe ka kërku borgën, el-asit. El dhe i ka thonë, pra këthema pasurin që ma ki borgën, a i ka thonë, jo, Wallahi, nuk të këthej deri sa ti të këthejhesh prej fejsë Muhammedit. <coughs> Dë mu të në të lërgohesh prej fejsë Muhammedit. A i ka thonë, jo, Wallahi, nuk lërgohem prej fejsë Muhammedit, sallallahu aleyhi vë sellemë, Deri sa të vdesim edhe të rinjallëmi Të më thanë përtu gjyku të Allahu Atëher kë i ka thanë Atëher kër të vdesësh edhe të rinjallëmi Unë e prapë do të kemë pasuri edhe do të kemë shumë familjet madhe Atëher hajde të une dhe do të akthej pasurin Të më thanë kjo ka qenë talje Sëpse ata nuk kanë besu në rinjallje Rëndaj Allahu subhanahu wa ta'ala ka than Efera ejtë lëdhi këthara bi ajatina Dhe më than Ake paat i cili ka më hu argumentet tona Dhe thot se unë do të kem pasuri dhe familje ose fmi Edhe pas taj vazhdojnë këto janë na jetët surës mërjem Dheri ku ka than Allahu farda. Dhe më than atë dit do të vje vetëm Pra se cili të vje njeri do tjetë vetëm vetë dhe do të të shkoje për para Allahut për tu gjikuar. Khabdabi radhjallahu anhu e, ka pas shenja në shpinë prej e, dënimit, prej maltretimit që ka kanë ba, e, ja kanë djekë, du më thonë, shpinën me hekur të nëzët ose me zjarë, edhe ato shenja kanë qenë shumë dalueshme që ka pas shpinën e djekur. Dhe gjithashtu kandodh, anhu, e, ka ndodhë në kone Omerit radhjallahu anhu Kër ka qenë ullur afer Omerit radhjallahu anhu I ka thonë Omerit radhjallahu anhu Tregomi shenjat që t'i kanë ba mu shrikt Edhe i khabab i e ka zbulu shpinën Edhe ka pas aty shenja prej e, hekurit në zehur Të më thonë me të cilin e kanë maltretu Gjithashtu pre atyne që janë maltretu shumë është edhe nona e Bilalit radhjallahu anhuma e cila ka pas emrin e, Hamana e, Gjithashtu edhe tjer të thot e, shumica prej robërve dhe prej të varëfërve dhe të dobtve prej sahabëve Shumica <coughs> E kështu me radhë kjo ka qenë edhe njëna prej metodave që i kanë përdorë më shrikt Për t'i këthy e, sahabet prej fejstës për nga merit sallallahu hanim sëllem Edhe për t'i këthy dëmë thënë për ta penguar për nga merit sallallahu hanim sëllem prej thirjes së ti Një, Edhe kjo metod nuk ka pas sukses Askush prej sahabeve nuk e kalon fejnë pas i ka hujë në të E disa prej mushrikve kanë përdor, do të them, printë disa prej sahabeve ose nënat e disa prej sahabeve kanë përdor një metodë që kam thënë se ne nuk do të ham, as nuk do të pimë asgjë derisa të kthehesh prej faces Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. A vekjo ka ndodhur për shemb me Nanën e Saadibën e Bivakasit, radhjallahu anhu, si të crenës me të vetë mësejën e muslimit Gjithashtu nana e Musaabibën e Mejrit, radhjallahu anhu E të tjerë, kanë thanë se nuk do të hamë edhe nuk do të pijim deris atit të largohes Atëherë, sahabët të kanë thanë se ne nuk kemi përgjithsi për ketë që e banë Kurse prej fejstë, e, Allahut nuk këthejhemi Edhe thuet që nona e Sa'di përnë me pi u e kësit, më dhonë, më të një karatë fikët, edhe fmitë tjërë që i ka i ka pas, e kan, i kanë dhonë ujë me pi e kështu me radhë, dhe risa është që, edhe ka fillu me malku Sa'din, radhjallahu anhu. Dhe të e ka malku se a i nuk është këthy për e fejtë për nga merit, sallallahu ane në selim, edhe pse a jo e ka bëhë këtë vëprimë. Pastaj këto i, i kam thon, a nuk ju urdhëron ju feja juaj që t'ju bindeni prindve, edhe t'i dëgjoni, do të them ne po ju pra feja juaj ju urdhëron që mi dëgjoj prindrit, edhe mi u bind atyre, edhe ne ju urdhërojmë që ta leni kët fe. Prandaj Allahu i ka zbrit ajetet në surën Ankabut, wa wasainal insani wa wasainal insana biwalideihi husna Dhe më thënë njeri unë e kemi përësit që të si letë mirë me printe vetë E kështu me radhë Por në ato jetë e Allahu ka thënë Le të shri kebi ma lejse le kebi hi ilmun Fela të ti'huma Por nësa ta të urdhrojnë edhe të ljuftojnë Dhe më thënë që ti të më bëshë shirkë mua Dhiçka për të cilën nuk këtë ditë uri Atëhere mos, mos ju binda të tyre I lejje më rgji ukum Fe unë e bi ukum bima këntu më të amelunë Të, të ktheheni, dhe të kundët këtheheni dhe unë do të ju tregoj për vepra që i keni ban kështu dhe të të këto metoda këto janë prej metodave të fundit që i kanë përdorë mushrikët për të pengu thirje në pengamerit sallallahu aleyhi vësallem por asë njëra prej këtyre nuk ka pas sukses dhe pas këtyre ka pasu higjëreti të më thanë në largimi sahabeve prej mekes dhe higjëreti i parë është higjëreti për në Abisini ose Etiopi ku kanë shku sahabët pas gjithë këtine tërturëve dhe maltërëtimeve që i kanë përjetu prej mushrikve. Në ndërësin e ardëshëm me lejën e Allahut ndo ta stjarojmë hijretin e par për në Abisini. Wallahu alam, wa sallallahu a sallam ala abdihi wa rasulihi nëbina Muhammad wa akhiru da'wana en ilhamdu lillahi rabbil alamin.